Und? Ai am probleme getrofen? am <laughs> avut <laughs> foarte <laughs> trebuit de scump pe Ok Faut simplu <laughs> Guuuud Ok, azi du caine nu am nicio. caine fragan Caine, caine fragan Caine Caine fragan Caine E corect dacă zice habe ich keine frage nu. sau ich habe keine frage? Nu, habe niciodată nu e la început decât atunci când întrebi habe ich keine frage, n-am nicio întrebare Deci atunci a... Poți să spui keine frage habe ich da. N-am nicio întrebare sau nicio întrebare, nu am eu sau ich habe keine frage oricum ar fi habe al doilea Da, deci nu e primul, nu-i decât dacă întrebi Exact, decât dacă întrebi nu da? a fost la mine, nu a fost întrebare. Nu a fost întrebare. Da, atunci a fost Sau dacă spui. Um, um, cum spui, eu uh, sunt aici pentru că nu am întrebări. De ce cainem? Pentru că pe frage l-am luat la masculin. Nu e difraga. Atunci, atunci. weil ich keine Frage habe. În ce caz e? Dativ. De ce? Răspunde la întrebarea cui? Sau. Da. Nu, fragă. Weil ich haine. Nu răspunde, nu, atunci acuzativ. Exact, e acuzativ. Dativ era dacă îți pui întrebării. Da? Eu îi dau întrebării ceva. Veilich keine frage habe. Veilich keine frage habe. Genau. Sau în loc de veil, cum poți să spui? Obvol. Nu, obvol înseamnă deși? Sunt aici deși n-am nicio întrebare. Și alt sens decât sunt aici pentru că n-am nicio întrebare. Uh, nu știu, nu vine nimic. Da! Deci în loc de... Veilich de... keine frage habe. Veilich hier, da habe. Uh -huh. Caine fragă haba. Sau, în loc de da, mai avem încă una. Den. Deci, ca da. să spui, spui nemcește, pentru că avem trei lucruri. Vail, da, da și den. den. Și atunci, acum ar fi cu den. Ich bin schon da. Den. Den ich is... keine frage, haba. Nu. <laughs> den, spre deosebire de alte două, nu aruncă verbul la final. Și atunci, uh, ich bin schon da, denn ich? Uh, ich habe keine, frag. keine frage. Exact, așa este, denn ich habe keine frage. Pentru că nu am nicio întrebare. A, așa. Asta este ca în românește ordinea. Și A. deși ca în românește, din experiența mea, românii preferă să folosească weil, li se pare mai, nu știu, de, dar nu-i mai simplu, ca aruncă verbul la final. Dar, în este primul cuvânt pe care îl înveți în germană, care aruncă verbul la final. Și tuturor le rămâne undeva pe creier chestia asta. Și când ai de spus ceva, spui weile, ich bin hier ich keine Frage habe, iam? Da. Dar ai putea să spui la fel de corect și den, fără ca să arunce verbul la final. den ăsta mi se pare mult mai... Mai puțin folosit. Da, să știi că nu e. Din punct de vedere al frecvenței în limbă, nu e. Este la fel ca celelalte, numai că probabil nu l-ai perceput nu l-ai auzit. Da. Dar e. Da, se poate și asta. Nu. Good. Dar nu e nicio problemă. Deci între da, while și then, toate sunt la fel, doar că ți-am spus, while și da aruncă verbul la final, cum cunoșteai. Good. Și cum spui, uh, fie ești liniștit, fie mergi în pat. Nu știu cum se zice. Deci, uh, fie, în sensul că ori ești liniștit, ori mergi în pat. Vis O de Ia, numai că ai sărit un cuvânt în nemtește, când avem de spus două variante. ori așa, ori așa, spunem entveder, oder. Da, asta am și scris data trecută, dar am fost nesimțit și n-am învățat. Nu am uitat peste. Da? Deci încă o dată, ori ești liniștit, ori mergi în pat. Entweder bisturui, uh -huh. ori trebuie to in bed. spede. So, nu, no, no, hai în mal? Entweder? O bisturui, uh -huh. ori get, get to in bed. Cum ai scris get? G, e h, t, și din ăla, la urmă să. Sunt normal sau se din la. Nu, normal, normal. Da. Și cum spui tu ai? hast Deci, la persoana a doua, și tu mănânci? Du ist. Și tu ești? Du bist. Exact. Deci, terminația este T nu ts. Okay. Deci, este du gest. Du guest, do yes. nu du ah. Invers, întotdeauna e stă când e la persoana a doua, tu. Am înțeles. Du guest. Oh, okay. Du guest. Așadar, încă o dată, toată construcția. Entweder bisturui, oder, du guest, in bed. In bed nu știu cum e. In bed sau insbed bed? Păi e foarte simplu. In este o prepoziție, deci poți să ai ori in dem bed, oder, in das bed. Și atunci ai... Dar, in, a, exact, este... In... In bet, pentru că e prescultarea de la... Indas. Indas. Pentru că e un verde mișcare. Te duci în pat. Da, și atunci e... In, in bet. Bet. Dacă stai în pat, spui... Ich bin imbed In bet. Ich bin imbed ia? Da. În nemțește, când spui că stai în pat, nu spunem ich bin, ci ich liga. Lige. Ich liga imbed Eu stau întins în pat, da? Ich liege ah. im bet. Gut. Um, și cum zici um, Eu uh, citesc o poveste. Ich leze uh -huh. ein geschicht. Uh, avem geschichte. Ja? Geschichte. Te, nu, uh, Nu uh, spovești. povesti mai degrabă în sensul de, uh, cum să spun, istorii, de când povestești ceva. Dar nu povesti pentru copii. Și nu, e că e di, di ghesihte. Ghesihte, nu Nu, nu, e di ghesihte. Di ghe Ok. De, dar, am spus, ăsta nu e neapărat... Uh, povești pentru copii. De exemplu, dacă mă refer la alba ca zăpada și la scufița roșie, astea se cheamă merhen. ok, asta n-am auzit. Da, așa... În românește, de fapt, se traduce prin bazm. Bazm, da. Și un pic diferit de, de gheșihte. De exemplu, tu poți să întrebi, v să uh, autos. Adică, care e istoria acestei da. mașini? Care e ce am plăcut cu ea? Știi? Da. Dar merhen este pur și simplu alba cazapada și este... Ce genare? are? Merchen, cred că feminin. Nu, asta e o chestie importantă, este das. Das. Das, das, das merchen. merchen. Și de ce e das? Uh, în limba germană, toate diminutivele, toate, uh, știi ce e la diminutiv? Da. Măsuță, da, da? căsuță. Da. Sunt da. das. Am înțeles. Sunt okay. das, da? Și acum, uh, cum să formează diminutivul ăsta? De exemplu, cum spui, eu am o masă? Ich habe einen Tisch. No, einmal? Ich habe einen Tisch. E tisch. Ich habe einen Tisch. Nu, In... ich habe einen Tisch. Exact. Ich habe einen tisch. Yeah? Ich, habe einen tisch. ich habe einen tisch. Ich habe einen Tisch. Good. Și acum, cum să spune măsuță? Ca să formezi diminutivul, în limba germană avem uh, două modalități. Poți să spui fie hen la urmă, fie line. Okay. De exemplu, Tischline. Tischline înseamnă musuză. Musuză, ok. Da? Nu am știut. <laughs> Sau uh, uh, uh, cu hen, de exemplu avem cum să spune, pâine. Brot, brot și chiflă. Și Brod și Brothen Brothen Ca aia înseamnă pâine mică. Da. Henola este uh, diminutivă de la brot. Și da. brothen va fi întotdeauna das. Da. Întâmplător. Toate diminutivele, toate diminutivele sunt das, ne uite. Întâmplător și brot e tot, tot das. Dar nu are nicio legătură. De exemplu, dacă spun pisică, cum e? Cață. Di Dicață. Di. Feminin, da? Dicață, da. Și pisicuță este das chetsen. Ketschen. Ketschen. Ketschen. Da? Și asta e Das Aha. Ketschen. Acum probabil că ți explici de ce Metchen este femi este neutru. Deși e fetiță. Da. Pentru da. că e un diminutiv de la doamnă, de la fată. De la medel. Şi atunci e da. De asta e Metchen, Pentru că toate diminutivele sunt Das. Ia? Das Metschen. Ok. da. Ja? Și avem Tuthchen. Vine de la Tütă. V-a De Pungă. La voi pungă punga, la noi cât e aia, de corneta lânghețată. Dar tuthen înseamnă ceva mai mic, da? Da. Avem house, hoishen. Aici Häuschen, ar, fi, ar fi greu de spus househen, Și atunci uh, häuschen". e hoishen. Hoishen înseamnă căsuță. Da? da? Um, și practic, orice cuvânt, exact, ele funcționează exact ca în românește, la orice cuvânt, tu poți să-l faci mai mic, poți să spui televizor, calculator, da, știi? Da. Și da, da, da, da. Chiar dacă nu există în dicționar, toată lumea înțelege la ce te referi. Înțelegi? Da, da, da, da. Exact, așa este și în nemtește. Pui un hen sau un line și l-ai făcut mai mic. Mai mic. Da? De exemplu, o să auzi uh, și pe la nume. Eu cunoscut o, o, o austriacă pe care o chema Kim. Și I toată lumea îi spunea Kim line. line. E, Kim line. Adică, chimuța, da? Că era bai micuț, așa. Good. Um, de exemplu, uh, di cartă. Ce înseamnă cartă? Cartă. Înseamnă două lucruri. Înseamnă biletul de autobuz. Păi, hey, carte, da. Sau harta. Da, și harta Da? Și avem das, kerthen. Das, kerthen. Biletelul, da? Da. Și așa mai uh, mai departe da? uh, Acum probabil că încă nu e cazul Am uitat, câți ani are băiețelul tău? 3 Și încă nu ai început să-i citești povești? Toată ziua, eu nu-i ne zi. O să auzi de uh, Rot Kepchen Rot Kepchen Rot Kepchen A, este scufița roșie Scufița roșie, da Că vine de la cap Kepchen Scufiță și rot roșu Rot da. Kepchen da, yeah. um, mai avem Dorn Lotion. Ba's Rat Kepchen. asta e capacul de la mașină. E ncăpățelul Da. Rat Kepchen. Kepchen. Kepchen. Înțelegi? Aha. Chiar ieri sau asta a vorbit cu cineva la lucru și mi-a că o pierdut o căpățelă de la mașină și mi-a zis că Rat Kepchen. Și m-am uitat un pic la el, Rat Kepchen. -am dat seama, Rat și Kepchen? Nu, e căpățel. Da, capacul. Adi, da, dar ăsta nu cred că e în dicționar, ăsta e făcut de el, Rad Kepchen, adică... Nu cum? știu, nu știu, era Austriac. Nu, nu, adică, dar e foarte corect, știi, dar exact cum spui în românește, căpăcelul. Da, da, da, da, da. To na, Toată lumea înțelege. Kepchen. Da. Good. Nu. No, și atunci să ne întoarcem la, la unde eram, cu Merchen. Merchen înseamnă povești, da? Bazme. Deci, eu uh, citesc o poveste. Ich leze eine Märchen. Da, e no. das Märchen. Genau, ich lese ein Märchen. Ich lese ein Märchen. Good. Și mie îmi place să ascult povesti. Ich liebe Merchen. Da, no, da, e, e cumva, e, tu ai spus, eu iubesc să ascult uh, povești. Uh, e cumva pretentios, spus cum spui, îmi place să mananc. Ich liebe, ich liebe zu, zu Da, da, mai nemțește este ich esse gern. E da, chiar ja, ca. Ich esse e gern pizza. Ich esse gern pizza. Să traduci așa uh, destul de uh, barbarizat. Eu mănânc cu plăcere pizza. Da, da bun, cuvântul. Tu, tu nu spui în românește eu mănânc cu plăcere pizza. Tu spui îmi place să mănânc pizza. Da. Îmi place să beau bere. Nu spui beau cu plăcere. Înțelegi cum e, dar nu folosim. Exact așa e și în nemțește. Ichesegern pizza. Și dacă vrei să spui îmi place să ascult, spui ich hergherne. Er er merchen. Eu ascult cu plăcere bazme. Da? Yeah? No, no. Good, No. Și acum cum zici, când eram mic, ascultam cu plăcere bazme. eu wenn ich fost mic, nu sunt sigur. war am fost mic, gerne fost mic, am fost mic, am fost mic, am fost mic, am fost am fost mic, la fost când când facem nu știu ce. A, ah, atunci e alt. Exact, e alți. Când e. În românii se da. spun când, dar e în trecut. Când eram mic, când am făcut nu știu ce. Da, și atunci e. klein war. Foarte bine. Hör ich Gerne. Gerne? Melchen. Da? Merchen. Tu ai spus da. când eram mic, ascult acum, cu plăcere. Ich klein war. Mhm. Uh -huh. Habe ich Gerne. Foarte bine! Als ich klein war, habe ich gern merchen gehört. Um, însă, în loc de ich habe gehört, cum poți să mai spui? Part forma a doua a verbului. Întotdeauna un verb are trei forme. Știi ceva despre cele trei forme ale unui verb? Sau vag? asta e ca și cum am vorbit de-a trecută. Faren, furt, fur Fur, Faren, fur. Fur. Și exact. Și la Hören, Hören este un verb regulat. Ok. La verbele regulate regula este foarte simplă. Hai să îl scriem pe ăsta ca să vezi cum funcționează. Deci avem, scrie Hören h o m l r -E n Hören. Da? Ja? Și acum, eu ascult, cum spui? Nu scrie, doar spune. Ich höre. Ich höre. Tu asculți? Du hörst. Mm -hmm. Și el ascultă. Foarte bine. Și eu am ascultat. I habe gehört. Ich habe gehört, da? Good. Însă, dacă vrei să folosești forma a doua a verbului, adică forma a doua înseamnă eu ascultam, e tot în trecut, dar nu este eu am ascultat. Ok. Avem. Da, e la o parte. N, nu rădăcina, da. terminația, scuză terminația da. la o parte, și rămâne H-O-M -um la R. Și lu asta ăsta pui un T. hörte. Ich hört. hör T-E. T -e. Hör T-E. I-Hörte. Ja? hörte hör înseamnă eu ascultam. Am înțeles, wow. Eu ascultam. Als var, habe ich gerne Nu, nu mai există habă. Și atunci, als ich klein war verb Gern nu, hörte Ja? Yeah. Hörte ich? Hörte ich? Hörte ich gerne na. No. Hörte ich gerne. Hörte ich gerne merchen. Gerne merchen. Exact. Deci, hörte asta um, întotdeauna se folosește când vrei să spui ceva ce s-a întâmplat în trecut, dar nu foarte în trecut. De exemplu cum e Eu mâncam E o diferență între Eu am mâncat Și eu mâncam În românește Eu mâncam Implică faptul că Eu mâncam când tu ai venit la mine Eu mâncam când a început să plouă Când da. am spus Eu am mâncat Am terminat de a mânca Și după aia ai venit la mine Eu am mâncat când tu ai venit la mine da, E mai în urmă complicat. Da. Înțelegi? Deci În nemțește Însă, regula e mai simplă și anume forma asta a doua, a verbului, se folosește în scris. Da. Și cum spui eu uh, uh, locuiam în Timișoara? Ich habe... Nu. Ich bin... nein, nein, Ich, ich. Cum, cum spui eu locuiesc în primul rând? Ich wohne. Ich wone. Și... Eu am locuit Ich habe Foarte bine, gewont. Da. Dar acum eu locuiam Deci dai uh, ră, uh, terminația n la o parte Și atunci Wo, ai exact. Ich wonte Wo, exact Ich wonte Eu locuiam Ich, ich wonte in Temeșuar. Uh -huh. Exact Și uh, eu uh, căutam. I-ave și atunci ai... Eu am căutat ave... și eu căutam. i Zute, zuchte. Zuchte, zuchte. I-zuchte. i eu căutam. Deci tot la trecut. Deci acum practic la I- ia terminația de tue. Tăie, exact. Da. Dar atunci cu ar fi füte. Nu, nu, la verbele... Ichfur. Ichfur, că să e neregulat. de la verbele neregulate trebuie să înveți forma a doua apă de rost. Pentru că așa rămâne. Pentru că așa rămâne, da. Înțeles. Da? Și hai să luăm faren ca să vezi cum funcționează. Deci, la prezent odată, eu conduc. Mhm. Mm tu conduci. Du feest, foarte bine. Vir. Er Vă uh -huh. nu, nu, nu, nu. Ir. Ir fart. Ir fart, ok. Că numai la du, și er este fert. Voi conduceți? Ir este ir fart. Ir fart. Uh -huh. okay. Și ei conduc. Ziferen. Și dumneavoastră conduceți? Ia, Nu nu voi. Dumneavoastră. Inen. Nu nu du, Inen înseamnă vă dau dumneavoastră ceva. Și atunci, zi. Și altrunci. Zi fară. Fară, numai că cu s mare, da, zi. Da. Zi fară. Zi fară. Zi fară. Good. Acum. Și eu am condus? Ich habe gefahren. Ich habe gefahren, du hast gefahren. Du hast gefahren. Da. Dar doar, doar că e verde mișcare. Da, și aici, ea, er ist gefahren. Și, nu, nu, și eu, e tot așa, ich. Cum? E tot cu zain. Ich bin gefahren. Ich bin gefahren, du bist... Exact, nu ich habe gefahren. Du bist. Da. Înțelegi? Da, păi chiar că nu sunt corect. Nu sunt no, corect no, no, habe no, gefahren. No, da, nu Da. Gut, acum dacă... Uh să cum să, spun, să te tulbur de tot Există și varianta Ihab gefaran. <laughs> Dacă și se folosește Numai în situația când tu Duci cu mașina pe cineva De exemplu, duci la aeroport Și spui Ihab Dih gefaran. Te-am dus, te-am condus pe tine Pentru că accentul cade Că l-ai dus pe ăla, nu că ai condus mașina Asta e în planul 2 cumva Da, da? Dar asta e o situație rară nu sunt încărc amintea, mai bine să spui mereu Ich bin gefahren, pentru că e o mult mai mare greșeală Dacă spui Ich habe gefahren, așa pur și simplu De Ich habe nachlinz da. gefahren Das ist falsch ja? Și atunci vine, când, dacă povestesc la cineva Am fost la aeroport Dar nu că l-am dus Nu, dar nu, ich bin aeroport. Ich bin, ich bin Atunci, ich bin, ich bin am Flughafen la aeroport Genau Ok ja? Numai când Pur simplu spui că duci pe ceva. Asta spun în caz că vezi-vă undeva scris. de habe nu e chiar complet 100% greșit. Numai că are o, o zonă foarte îngustă unde se aplică. Da. No, no, Gut. No, no, no. nu, nu e relevant. Ok. Să continuăm. Acum, dacă vrei să pui verbul ăsta la eu conduceam. Deci cu forma a, a doua a verbului. Cu fur. Da. No. Ich? ich. Fur. Du. Ich fur. First. Foarte bine. Er. Er. Fur. Exact. Aici nu se pune t, Da? Nu. No. Wir furen. Exact. ir. Er. er. Furt. Furt. Fart. Furt. Furt. Că, furt. că toate sunt cu fur. Cu rădăcina fur. Da. Și atunci zi furen. Zi furen. Voi conduceați. Voi conduceați. Ja? Bun. Asta înseamnă că e mai folosit. Pentru că dacă povestești cu cineva, da un exemplu față, nu, față, față și... Nu, nu, poți să spui pui Ich bin fără nicio problemă. Însă, ăsta e mai folosit în scris. În scris, Dacă scrii o scrisoare, ar fi frumos să-l pui pe ăsta. Da. Dar asta, cum să spun, e o regulă stilistică, nu e o regulă absolută. Da, înțeleg. Eu scriu fără nicio problemă, Ich bin gefahren, uh, Dubis gefahren și așa mai departe. Însă, dacă vezi la un moment dat, virfuran. Să, ce să știi ce e, că ei noi conduceam, da? sau dirzind gefahren. Good. Și întotdeauna verbe, verbele neregulate au aceste trei forme, fahren, furge, fahren. Hai să luăm un alt verb neregular, de exemplu, uh, trinken. trinken. Și cum spui, eu beau o bere? Ich trinke ein Bier. Ich trinke ein Bier. Uh -huh. Și tu bei o bere rece? Tu trinst ainen caltes. Eine, kaltes, caltes. Nein, Tu trinst ein caltes. Da. Că e acuzativ. Bir și bir, atunci e neutral. Da, bir, da, da, da, da, da, da, da, da, da, eine ein kaltes bier CALTES sau bier. exact Und pentru că său din bier. das trebuie să fie undeva Tu ja? du da. trinkst ein kaltes bier du trinkst ein, ein bier. bier good și el bea uh, apă rece er trinkt CALTES wasser er trinkt foarte bine și noi uh, bem uh, un vin vechi wir trinken der Wein. Einen, mm -hmm. einen altes wie no, no, no, ein, uh, no, ein reiches wein. Nu, știu, nu, Nu. Nu, cu alte bine. Încă o dată, wir trinken... Einen... Foarte bine. Alten... Alten wein. Genau, wir trinken einen alten. Alten, alten, da? Einen alten wein. Da? alten Exact, la masculin acuzativ este cu N la amândouă. Einen rotten, apfel. Un măr roșu, da? Einen, da. alten, uh, man, un om bătrân. În sensul că eu am văzut pe un om bătrân, da? Da, la bătrân se mai folosește și Raif, nu? Mm, nu. Știi ce înseamnă Raif? <laughs> Raif înseamnă copt, matur. Uh, am înțeles. Adică, care nu mai e. Tânăr, care nu mai e. În general, se folosește la figurat, pentru că asta se folosește la legume, la fructe. Adică, că nu mai e crudă, când s-a. știi? s hai, copt. Hai, hai. Am și poți să spui despre unul, că nu mai e verde, e, e copt. Hai. Da? Good. Um, și noi. Um, deci noi am spus: noi bem, și voi beți um, o cafea. Sie trinkt. Einen nu nu, nu Nu, nu, voi. Also, sie atünche i. Ja. Ie trinkt. Trinkt. Ein Kaffee. Der Kaffee. Einen Kaffee. Wir trinkt, ihr trinkt, einen ihr trinkt ein einen Kaffee. Einen. Einen Kaffee. Der Kaffee, ia. Ja? Der Wein, der Kaffee. Aber das Bier, das Wasser. Da. Ja. A cașe tot timpul nu probleme Der Kaffee e masculin. Cafeaua masculin, ja? Cafea uh, uh, Sunt uh, trei lucruri importante care sunt masculine. Cafeaua, vinul și sucul. Derzaft. Derzaft. Vinul e masculin. Da, vinul e masculin. Ia, vinul, cafeaua și sucul sunt, apa și berea sunt neutre. Ia? Și atunci când zic, hai să bem o cafea, zic, mm -hmm. Gema, einen Kaffee trinke? Da, numai dacă... Tu ai spus tu, Gemal, i-ai spus mergi și bea o cafea. O, ok. Adică, i-ai spus lui mergi, Gheimal. Da, și atunci, acum cum ar fi, zic, hai să mergem? Gheimal, zusammen. Da? Sau poți să spui las uns einen cafe, trinker. Las uns einen cafe, trinker. Să bem, da? Las uns einen cafe, trinker. Las uns, asta este cum e în engleză, lets. Let's go and... Let's go Las uns gehen Las uns einen café Café oricum e acuzativ aici Da, pe ideea Și eram curios să-ți pun O propozitie Ok Deci ăsta e la prezent Și cum spui Eu am băut un suc Ich habe einen saft Getrunken Saft, saft. Saft. Ich habe einen saft Ich habe ein saft Nein, nein Ich habe einen Saft getrunken. Foarte bine, ich habe einen saft getrunken. Ich habe einen saft getrunken. Gut. Și așa mai departe. Du hast getrunken și în continuare. Da. Însă eu beam, nu eu am băut, deci la forma a doua, la, la imperfect. Da, așa atunci hab. I este trank. Cu U. Nu, nu, cu a, trunk. Trank. E, trank. Cu CK sau nu cu K -a? Cu K Că și cu nici k în, la restul nu este ȚK apa, e numai K apa. Trinken. Nu, da, da, Și, trank. A, și așa și aici, trunk. Deci, okay. verbul asta, ăsta l ții minte așa. Trincan, trank de trunkeln. trank getruncan. truncan trank getruncan. trunk și acum știți să faci și forma a treia, pe care o cum o știi? Ich, bin, ich, habe, getrunken, și -o dicu, ich habe getrunken. Sau da. ich trank. Ich trank. Ich trank. Eu beam. Eu beam, da. Și da. tu beai? Du trank... trankst. Trankst. E aici, ia? Asta, asta e verb, cum zice el verbul ăsta? Neregulat. Neregulat. Și atunci asta ia forma de la... Du trankst. Du trankst, da. Așa era și la afară. Ich fur, du furst E și la afară. Deci ăsta practică e ca și afară. fare I, Da, la toate e așa Da Persoana întâi și a treia nu primesc terminațiile pe care le cunoșteai Tu e și T -u. Da Că era ich trinke Du trinkt. Înțelegi la ce da. mă refer? Da, da, da, da, da, da. Deci, fii atent Persoana întâi la prezent, fă o, o nouă listuță acolo, are terminația "-e". e. Da? E. Și cum spui? Eu locuiesc? "-Ich wohne. Exact. Eu lucrez? "-Ich arbeite." Exact. Deci "-e", e terminația. Da. La persoana a treia, eu, nu, el locuiește. "-E la fel." Nu? Er arbaite." Er arbeitet. Arbeite. Exact. er arbaite." Er arvetet, și da. ea locuiește? Zi, arbaite. Nu, nu, nu. Ea, ea, ea locuiește. Zi, ah. vonen. Nein? Tu ai spus, ei locuiesc. Ea locuiește. Zi? Vont. Zi, Nu? Zi, von. Zi, Ea locuiește. Uh -huh. Și uh, copilul locuiește. Kind das kind, vând. Das kind vând. Das kind, das kind vând. Gândește-te că și copilul e tot un diminutiv, e ceva mic. Da. Și de aici da. das. Da. Das. Das, am das kind, das mädchen, das brötchen. Ja? Am înțeles. Good. Um, ok. Deci la persoana întâi eu, este e, terminația. Da. La persoana a treia este t. Tu, da. Vont și așa mai departe, ia? Să Scriu persoana 3 uh -huh. Iar persoana a doua este sătă. Persoana a doua, stă. Nu? Du do vont, du test -vonst. și așa mai departe. Da, da. Bun. Când trecem la forma a doua a verbului, la imperfect Good. Ok. Unde rămânsem. Deci... Persoana întâi, a doua și -a treia. Deci, deci la persoana întâi este... Persoana întâi este e, persoana 3 treia este T, iar persoana a doua s-tă. da. Bun. Când trecem la, pre... la preteritum, la imperfect, la forma a doua, da. nu se păstrează decât persoana a doua. s, -t -t. s -t. Restul nu primesc terminațiile pe care le cunoști. De-aia okay. este... La, de exemplu, la faran era, dacă forma a doua este fur, nu? Da. Ich fur. Nu spunem ich fură. Nu, nu, pe sună rău. Sună ich rău. Fur. Ich fur, însă du furst. Sună bine. Er fur. Er, fur. Nu F primește tu. La 1 și 3 rămâne la fel. Da. Acum ce vir FUREN, după, a, după aia, le primește. Virfură. De de jumătate, deci numai 1 și 3 nu primește. Restul am rămâne înțeles. cum știai, da? Exact. O? Și acum să ne întoarcem la verbul nostru, la trunken. Deci forma a doua este da. trunk. Trunk. Uh -huh. Și după aia getrunk. Getrunkă. Cu... ba da, forma 3 iii ghe getrunk. Dacă spui da. eu beam și trunk. Exact. Tu deai. du trankst. Exact. El bea. Era trângt. Nai, că nu primește te. Ea trângt. Era exact. Er trunk. Good. Și um, noi beam laptele. Via. Trâncând. Trâncând, trâncând. Trâncând, milk. Milk. Dar trebuie să pun ceva înainte, nu? Da. Că am spus laptele. Da, și atunci ai nu știu ce lapte. Milk. Di, di, di, Și atunci vie tranken eine milch. Di, di mil. Nu un lapte, milch. ci laptele. Vie tranken eine milch. Genau. Yeah, no. no, di di milk. Wir tranken di milch. <laughs> Noi beam laptele. Da? da? Noi wir uh, tranken. Good. Și voi beați uh, ceaiul. Trankt. trankt. Foarte bine. Aici primește t Da. Der, tă. Chiar dacă der ar fi de, e der, dar în, în cazul nostru în ce caz e? Atunci e exact. DEN. Exact. Dente. Vir trankt. Ir. Nu vir. Ir. Ir, ir trankt. Ir trankt. Dente. Ir trankt. Dente. Den Good. La asta mă, tot încurc, nu știu cum să fac să nu S -s -s -s. mai încurc, că tot încurc a, a. nominativul cu acuzativul. Păi, te gândești de simplu, cine face acțiunea? Eu. Atunci al altului tot... în acuzativ. Întotdeauna când ai o propoziție, descompune-o în cea mai simplă forma ei. Cineva face ceva. Și după aia vezi că face ieri, că făcea în timp ce nu știu ce sau știi... Da. Și atunci... Deci forma da. simplă este că eu beau lapte. Eu e nominativ, be beau e verbul, da? Lapte este da. în acuzativ. În acuzativ. Și după aia vezi, ok, nu e beau, este beam, sau este am băut, sau este voi bea, adică pui verbul la, ca, la modul care trebuie. Da, egal cum ar fi laptele oricum... Laptele tot, tot ăla este, că e acuzativ, da? Da, am înțeles. Dar adică să mă gândesc, e, e destul de greu, mi-e foarte complicat de când fac cu tine. Și acum, când dau din gură, uite ceva, mă opresc tot timpul și mă gândesc înainte să spun. Că nu mai vreau să mai vorbesc incorrect. Da, e important este să, să formezi niște automatisme, mai ales la lucrurile pe care le spui zi de zi, știi. De exemplu, cum i-ai zis, beau cafea, știi? Trin când vii în cafe. Da? Sau trin când vii în cafe. Da. Și spui, ai în cafea, ai în cafea. Da, exact. Chiar le-am curios că -a, acum, chiar da? am Cineva lângă da. mine și. Practic, e feminine, eu nu știu, decât laptele. Da, de ai zis, vinul, Exact, -s -s. Nu, nu, nu, nu, nu, berea e feminină. E feminină. Nu, nu, nu, nu, neutru. neutru. Da-s, das bia. da Berea și apa sunt neutre, da? Da. Milk și, și e, astea mai sunt cola, limonada sunt tot di, di cola, di limonadă. Da. Dar și sună da. parcă, ia? Yeah? Di da, șocoladă. Cer, da, Da, ai, aina cola, ia? Dar restul sunt masculine. Der cafe, der te, der vain, der zaft, der zect, V-a Champagne. Champagne, da. Der zekt. Der Ok. Să ne întoarcem la verbul nostru. Uh, trinken, trank, getrunken. Este esențial să înveți forma a doua a verbului. Uh, trankul ăsta. Odată mm -hmm. să-l recunoști când îl vezi prin scris. Dacă citești o carte și cineva spune că cineva a băut ceva, în carte o să fie Ertranc. Ertranc da? nu, în carte nu o să scrie niciodată Erhat da. da. așa e modul lor de a scrie. Și alt lucru foarte important este că pe această formă a verbului se bazează un alt uh, mod, se cheamă conjunctiv. Nu vreau să te sperii cu termeni ăștia, dar uh, când uh, vrei să spui eu uh, aș bea. Ok, și atunci ai ich würde. Ich würde. Ich trinken. Ich würde trinken. sau ih uh, ich trinke. Ok, și atunci atreia asta de unde? Cum vine vine de la Trank. Trank primește un uh, umlaut pe el. La. Ich De-aia și spui trenke. Ich trinke. Pentru că viurdă. practic el vine de la verbul Verden. Uh, da. Care este trecutul de la Verden? Var. Nu? Uh, var este de la Zain. Este Vurdă. Și no. dacă lu ăsta, îi pui un num, la aud. Sunt Asta este logica. Deci, întotdeauna când ai U, înseamnă aș. Ich viordă S, nu aș mânca. Ah. Ich cântă. Vă zic, ich cântă. Eu aș putea. Exact, aș putea. Și ich contă înseamnă eu am putut. Eu am putut. Deci o foarte mare diferență între ei contă das machen, am putut să fac asta, și ei konnte das Aș putea, da. n-am făcut încă, dar aș putea. Da, da, da. Da? Deci când auzi ã, indică noțiunea asta de aș putea, mi-ar plăcea, eventual. Dar nu s-a da. întâmplat încă. Și întorcându-ne la, la trinken, trinken este bazat pe trank. Observi? Da. Da. De asta trebuie să știi că, că uh, forma asta de aș se folosește cu, se obține din forma a doua a verbului, oricare ar fi ea, plus umlaut. Am înțeles. Iar dacă tu nu știi pătranc, uh -huh. exact. Și cum spui eu, uh, hai să luăm un alt verb. Deci cu asta te-ai lămurit, nu? Da, da. Practic, mai dată Dacă aș spune, aș bea o cafea, uh -huh. atunci aș spune, mai spun și ich würde trinken. De... Nu, nu, ich würde trinken. Oder ich trinke. Ich trinke einen Kaffee. Ein ich trinke einen Kaffee. Este exact același lucru. Am înțeles. Da? Deci, practic, ich würde sau ich tränke. Mm -hmm. Am înțeles, da. Acum chiar am intrat. Good. Și cum Hai să luăm mai luăm un verb. Eu, să zicem, a mânca. Și eu am mâncat o prăjitură. Ich habe ein, ein, ein, ein, Nu, nu, nu, Cuchen nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Kuchen gegessen. nu, nu, nu, nu, nu, nu, da? Și să faci diferența între cuhăn și di cuhe. Pe di cuhe. Di cuhe Exact, di cuhe e bucătăria și der cuhăn e prăștura. Da. Acum, care este uh, forma a doua a verbului essen? Probabil că nu, nu ai auzit de el. Este no, as. As. As. Deci, să-ți rămână în cap uh, asta. Essen, as, gegessen în. asgegesen. Trinken, tranke, trunken. Faren, furge, faren. Esen, asgegesen. Da, sunt scris. Ești o schiale importante. Da, foarte. Și atunci, cum spui, eu mâncam? Ich, as. Ich, as. As se scrie cu A, es, z. As, es, z, cu z. Nu, nu, sau sharp, cum îi spuneți voi. Da, s din ăla. S, complicat. Ăla, sau es, z, se cheamă. Da. Deci este a şarfeses, as. Du tu ast. Ast er uh -huh. Wir. Wir hast. er as. Mhm. Vi virasem, vi ast. Zi uh -huh. asen. Zi asen, genau, zi asen. Ei da? mâncau, zi asen. Good. și eu aș mânca. Ich tea, ja, ich, ich würde essen oder iei forma a doua a verbului și îi pui un nume laud. Și atunci ai ich esse. Se ich esse. Numai ich esse, că ia da. scrie Le-am scris as esse, as și iegese. Nu, scrie ich esse, eu aș mânca. Ich esse. Așa. Cum ai scris? i e Nu, pentru că forma a doua a verbului este a și s Nu știu ce mă în Și atunci i s e a Da. și e Exact, deși pronunția este tot I-S-E e Deci dacă îl vezi așa scris, înseamnă eu aș mânca da. Dacă îl vezi scris e s s e, înseamnă eu mănânc. Da, că atunci acum. Acum eu mănânc, dar pe când i ese cu aum la u e e, eu aș mânca o prăjitură. Eu aș mânca. Da? Mai În general, aș mânca ăsta se referă la ceva ce ți-ai dorit, dar nu se întâmplă. Eu aș pleca acasă, dar nu pot. Eu aș mânca o prăjitură, dar n-am voie, știi? Cam da, asta e da. sensul. Se cheamă conjunctiv ireal, că nu se întâmplă. <laughs> Good. Și cum spui tu mănânci acum Tu ist Yes Du, yes. du ist yes. Good Dar tu ai mânca uh, Du Assest Da, dar primește un omul aut Du esest Du esest Du esest, du. Du esest. Yeah? Și nu mai pun yes du -esest. Nu că, du ba nu, poți să spui și dacă tu ai mânca acum o prăjitură, nu contează it sau nu. Dar da, sensul zis. este că ți-ar plăcea să mănânci. Ai mânca, da? dar nu se poate. Da? Sau nu ai ocazia. Da. Eu prima dată când am auzit du-esest, m-am gândit că ăla din fața mea nu știe că se spune du-ist. Dar el avea dreptate, săracul. Du-esest. Tu ai mânca. Da, dar ai învățat germania în România? Nu, nu, nu, Aici. aici. În Germania. Adică nu știam mult când am venit. Dar asta mi-am impus ca să nu încerc să nu fac greșeli. Și la fiecare chestie eram atent. Sigur că dacă trebuie să spun ceva complicat cu vocabular care nu e familiar, nu, trebuie să mă gândesc sau. Dar. Good. În fine, asta a fost așa o paranteză ca să înțelegi tu valoarea formei a doua a verbului. Da, chiar acum chiar am înțeles Pentru că, că le... pe ea se bazează niște lucruri. O să uiți astea cu du dar tot așa, dacă țare undeva, citești pe undeva și vezi du să nu crezi că e greșează, să no. știi, a, deci ăsta e conjunctiv din ăla la care iar ar plăcea să mănânce, da? Nu no, le uit, chestiile da? asta nu no, le uit că aștia mi în Nu e greu după aia să No. Și hai să mai facem încă un verb astăzi, tot de aceeași, uh, uh, din aceeași zonă pe care îl folosești des. Verbul schreiben. Schreiben. Schreiben. Și eu scriu? Ich schreibe. Ich schreibe. Uh -huh. Și tu scriu o carte? Du schreibst uh -huh. ein Buch. Du schreibst ein Buch. Că e das Buch, ia? Ja? Da. Good. Și... Um, eu am scris Ich geschrieben. Ge geschrieben, Foarte bine. Deci schreiben. Și acum care o fi forma dintre ele? Schreiben Schrieb Geschrieben. Schreib. Schreib. Schreiben, Schrieb, Geschrieben. Schrieb Ge Deci eu scriam Ich, ich, schrib. ich schrib. Tu scriai Du schribst. Du schribst, exact. Și el scria er mm -hmm. noi scriem? Wir. Wir schreiben. Wir yeah. Exact. Și zi șriven. și zi schriben. Foarte bine, ja? sie da? schriben. Deci asta e forma a doua, imperfectă, îi spune. Sau preteritum, da? da? Preteritum. Schreiben, schrieb, geschrieben. Fahren, fur gefahren. Ce mai avem? Essen, as gegessen. Trinken, trank, getrunken pe cât posibil herent, să le înveți așa că ca... nu a, a, adică eu corect hörn hörte numai că ăla este ver regulat Întotdeauna la verbele regulate ei scriu în cuvânt nu numai Hören deci ei n și îl dai la o parte da. și pui te hörte t Hărte. Dacă vrei să formezi forma a treia. Ich nein, gehört. Gehört. gehört. Deci pui G în față și T la urmă. T la urmă da. Hai să luăm un alt verb. Vonă. Forma a doua este. Vunte. vonte, Forma a treia este. Gh. Vezi? Același lucru. Un alt verb este um, Arbeiten. Arbeiten. Așa, forma a doua. Arbeiten. Scrie el. scrie arbeiten. So, arbeiten. Și atunci iau n nu, arbeit. Iei mm -hmm. mm -hmm. n și pui t. Și atunci arbai t t cu t. Nu, nu, t e. Arbaite, înțeles. Nu? E ceva care scapă. Deci, ai scris arbaite da? Da. Bun, scrie-l încă o dată fără terminație. da scrie-l. Arbaite. bun. Da. Și luă ăsta pune terminația te e Arbaite. Nu? nu. Arbaite. Câți de ai? Arbeite, t ai? arbaite te nu? Da, da. Pentru că e greu de pronunțat, între primul și al doilea, t mai apare un e de legătură. ca să nu poți să zici arbaite. Și atunci e arbaite. Exact, Arbaitete. Arbaite. Aici Ui, sună da, ciudat da. pentru că verbul întâmplător mai are un t el. Da. Și de asta sună ți arbaitete. Dar așa este forma a doua. La vonte era ușor. La ce mai aveam? Hörte era ușor. Da, da, da. da. Arbaite. Arbaite. te. Ich arbeitete. Ich arbeitete însemn eu a, munceam, eu lucram. Și uh. forma a treia eu am lucrat. gearbeitet. Ich. ich genau, ich Un alt ver a, regulat este machen. se atunci machen. Ich machte. Machte, foarte bine și si I'm I'm și gem. Gemacht, ce asta respecta. Pui gem în față și te la urmă. Observi? Deci la toate da. verbele regulate nu ai nicio problemă. Pui T dacă e forma a doua, iar la forma a treia G plus T. Da. Cu verbele neregulate e problema, că acolo nu se respectă toate astea. Da, bună, e că trebuie să le învățești da, că nu sunt multe. Nu, mai. nu, nu sunt multe, da, și în general le tot folosești. Schreiben, schriben, ge geschriben. Geschriben ți-a intrat deja în vocabula, da? Ge sau ghegesen, sau getrunken. Da, și ăștia, da, păi. Tranken? Dar nu, trinken, trangetrunken. Da, asta e mai greu la forma a doua, e mai greu pentru că nu l-am prea folosit da și nici nu prea o folosești dar de exemplu mie mi-e mai ușor să spun uh, uh, cum spui când eu am făcut asta tu erai ocupat când eu am făcut asta tu erai ocupat van du-ți-a hast. scrie simultan da? când eu am făcut asta, uh -huh. cum ai zis? Tu erai ocupat. Tu erai ocupat. Ah, și atunci ai... Start site. Uh -uh. Nu. zait înseamnă de când. Da, și atunci ai... alți nu merge. Ba da, exact alții. als Alți Când eram mic. Când am făcut da. asta. Când... Atunci, als gemacht hast, foarte bine, ich war bezet. Ich bezet war. Mm. Sau ich war bezet. Exista bezet, bezet, dar bezet înseamnă să folosește mai mult în sensul de uh, o toaletă ocupată, sau un loc e ocupat, un autobuz. O, ocupat în sensul de am lucruri de făcut este beșeftigt. Beschäftigt. Folosiți Beschäftigt? Da. da Beschäftigt. Da, da. Asta este sensul de ocupat, adică nu am timp, am lucruri de făcut. Ich bin Beschäftigt. Ich bin Beschäftigt, da. Așadar, încă o dată. Als tu das gemacht hast. Mhm. Mm ich. Nu, verb, verb, verb, verb. Ver, ver, ver. War ich Beschäftigt. Da, war ich Beschäftigt. Beschäftigt. Beschäftigt. Da. Cută da. Da? La, la urmă, da. Good. Dar în loc să spui Als du das gemacht hast Deci hast gemacht Poți să spui Folosim forma a doua Și atunci Als tu das Nu ba, ba, da, ba da Als tu das Machtest Căi du Als du das machtest, machtest. Du. machtest da, Varich beschäftigt sau al sich das machte, când eu făceam asta, tu făceai nu știu ce, al sich das machte, uneori mai la îndemână să spui, al sich das machte, în loc de al sich das gemacht habe. Da, da, da, se folosește foarte rar, pentru că eu l-aș fi ținut minte, machte asta, nu știu nu, ai dreptate, aici se folosește mai des Habge Macht sau Habge Trunker, însă unde da. se folosește foarte des, la verbele modale, de exemplu dacă spun Când eram. Cum spui Când, Când eram? Was... Nein, nein, als, als... No. als ich war. Als ich war, war, este forma a doua a verbului. Deci ver... înțeles. verbul este sein. Da. So design, war, she... gevezen. Gevezen. Gevezen. Și atunci design var și... Și ich bin gewesen. Deci da, ich bin gewesen este eu am fost. Iar eu ich war, eu eram. Da. Și Ei în situația asta îl folosești mult mai des pe forma a doua verbului, pe war. Foarte des, da? da. Este echivalentul lui trank, echivalentul lui as, echivalentul lui fur. Exact. Da? Iar la celălalt verb, la uh, haben, care sunt cele trei forme le cunoști? Haben? Haben nu le cunosc. Păi cum spui? Eu aveam. Haben? Ich habe gehabt? Ich habe gehabt, Foarte bine. Sau ich? Ich hatte. Nu, no, nu, ich hatte. Ich hatte. Nu, nu, nu. E o diferență între ele. Acolo, există okay. și hete. Ich... Hai uh, să clarificăm și asta. Okay. Scrie Haben. Da. Și el are trei forme. Scrie lângă el hate. Aici hate se scrie cu unte sau cu doi de t? Cu doi de t. Hate. H-a-t-t-e. Da. Și a treia formă ge este GEHAPT Aia e clar. Bun. Deci, dacă spun eu am avut, cum spui? Ich habe GEHAPT Foarte bine. Și eu aveam. Ich hätte Nu. Forma a doua, Haute. ich hatte, eu aveam. Ich hatte, da. Însă, cum am zis, dacă la forma a doua îi punem un umlaut, ich trenke, ți au aminte de el? Da. da. El se transformă că mi-aș dori să fac aia, eu aș bea. Așadar, da, da. când lui hate îi pui un umlaut, devine ihete. Și în românește se traduce prin eu aș avea. De-aia spunem, da. ihete ghernein în cafe, la restaurant. Da. Eu aș avea o cafea, adică mi-aș dori să am o cafea, în sensul că te rog să mi-aduci o cafea. Da. Deci, da, întotdeauna da, când spui ihete, ihete, da, se folosește foarte des ihete, dar nu înseamnă ihate. Nu, păi da, Dacă spui e... ihete, ai în urlaub, în sensul că eu aș avea un urlaub, mi-aș dori un urlaub. Pe când ihate, ai în urlaub, eu am avut, s-a dus. Eu am avut, da, da, da. da. Deci, Chiar ele. De Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte einen Și practic ăsta provine din hate, în sensul că aș dori, aș vrea să am o cafea. Plusum laut. Da. Hate plus laut. Exact ca trenke care vine de la trunk. Da? Și ce da. mai avem? Ese care vine de la as. Și eu aș conduce, vine de la fur, ich füre. ich füre. Ich füre, ich füre, aș conduce mașina. Ich fur, da, chiar, chiar. am condus mașina, ich fiură, aș conduce mașina. Da, chiar, și scrie, ca să-ți să clarifice complet, scrie și verbul zain. Zain. Cu cele trei forme ale lui. Sunt. Zain. Eu eram. Ich war, Foarte bine. Și eu am fost. Ich bin gevesen. Gevesen, exact. Bun. Asta e clar, da? Da. Însă, dacă luăm pe var și îi punem un um umlaut, Devine? Ver. Ver. Da, aș anuncească. Ich înseamnă eu aș fi. Ich ver, da. Ich ver... Uh, nu știu cum. Adică eu aș... sau... Uh, wenn das war ver. Wenn das war ver. Înseamnă dacă asta ar fi adevărat. Wenn das war ver. Ver. da? Ja? Înțeles. Deci e același sens, dacă ar fi, nu e, dar dacă ar fi, da. după când dacă ai spus, vendați uh, var, var, adică dacă asta era adevărat, aici nu mai este nicio îndoială, nicio bănuială, nicio speranță. Și atunci, veni klein vere, nu? Veni klein, ich mai corect. Asta înseamnă, da. dacă aș fi mai mic, aș încăpe aici. Da, da. Înțelegi? Da, da. Ich klein wäre. Da, vezi că și asta îl folosim Da, în cap, se folosește Care e exact sensul ăsta, lua aș, ceva aș În funcție da, de da. verbul pe care l-ai Iar forma asta se obține Din forma a doua a verbului cu umlaut Da De asta da. Mă întorc la forma asta a doua, e esențial să o, să o știi la verbe, pentru că Pe ea se bazează o grămadă de alte lucruri Și după aia mai sunt de aici încolo încă alte chestii Bazate pe aceeași formă A doua <laughs> Da, bun, acum încep să înțeleg? Sunt verbe care chiar le folosesc în zi uh -huh. cu zi și nu prea îmi dau seama acum. acum mă acum chiar știu, chiar cum să înțelegi. Nu mai, mă urmează să învăț verbele. <laughs>